Гарматний їхав від свого кума з гостювання, добряче на підпитку, не встиг загальмувати, коли на дорозі зненацька з'явився силует людини. Машину струсонув удар, зупинився, вийшов, на асфальті чоловік. Дихав він чи ні, сказати важко. Принаймні, винуватець аварії запевняв, що був мертвий-мертвісінький Хірург гарматний, відтяг живого чи неживого вже чоловіка в кювет Притрусив листячком і подався далі Поставив машину з поскодженим бампером і розбитим ліхтарем у гараж Заклеїв потряпину на лобі і подався на мітинг репетувати, що на дорогах іде травматологічна війна. За залишками фарби, характером ушкоджень, міліція миттю визначила марку автомобіля, її колір. Почали перевіряти. До лікаря, шанованої людини, директора закладу, що виконує гуманну місію, Навчає студентів-медиків Голови районного товариства тверезості Прийшли в останню чергу Він – убивця Убивця і годі Хоче рішти мене Волала в учительській, довідавшись про подробиці справи Софія Може та людина була іще живою? «Може, його можна було врятувати? Чому не надав допомогу? Чому не привіз до лікарні?» «Софія, не будь такою прямолінійною», – заспокоював Василь. «Вести в лікарню?» Так Микола Карпович був трішки на підпитку. «Свідки, міліція, кров на аналіз». «Василю, ти ж не дитина. Якби ти чергував по лікарні? Чи ж не написав би йому довідки, що, мовляв, тверезісінький?» Літер гемодезу вену, і на ранок клієнт, мов, огірочок. Жодна експертиза не доведе, скільки випив. «Що ми, вороги? Чи ми йому тюрми хочемо?» – втрутився Геннадій Петрович, хірург що на таких речах знався. Але ж той чоловік теж, мабуть, жити хотів. Хай би привіз його Микола, може б витягли, тоді б зовсім інша справа. А як був мертвий, констатували б смерть, а так? Як ви не розумієте Геннадію Петровичу, він не тямив, що робить, Перебував у шоковому стані, захищав директора викладач фізкультури Петро Семенович. Мовчи, Петре, добре він тямив. Людина у стані шоку справді не думає, що робить. Вона діє, немов автомат за програмою, закладеною усіма принципами свого попереднього життя. Хороша програма. Чоловік і в стані шоку, наркозу, афекту, Кадзна, чого чинить, як людина. А гнила, от воно й вилазить назовні. Напаскудив і стягнув з дороги. Листячком притрушу, гілячком прикрию, Раптом ніхто не побачить. Отак біда людей перевіряє. Ото я й кажу, убивця, «Софії, не треба так. У нас обох чоловіки за кермом. Мало що в дорозі може статись. От винесе нечиста сила якогось п'яницю на асфальт. І що, в тюрму за нього?» – втишувала при страсті миротвориця Юлька. «Мало що може статись? А п'яним за кермо сідати – це нормально?» Це випадковість? А студентам про травматологічну війну на мітингах провадити – це морально? Це допускає міра?